Szokoli Viktor Az égő pipa 1849. augusztus elején Hont megyében voltam, azon falvak egyikében, melyek legkevésbé meg a hon elvonuló vihar által. Hát most, midőm, éltem virágában vagyok, ilyesmit bevallanom szégyen volna ha, hogy két dolog nem szolgál mentsékeből. Először is akkor gyenge testalkatom, másodszor fekete kendővel mindig bekötött szemem, amiért is egyáltalában csak Sliktnek hívtak. Ezen időtájban történt, hogy öt hó előtt özvegy élet anyámat családi ügyekben Bars megyébe kellett kísérnem. Léváig... Csak temető menetekkel találkoztunk, melyek harangszó nélkül némán hantolták be a dühösen pusztító epe mirígy áldozatait. Alig értünk egy órányira a városkától, midőn hátunk mögött porfelleget, s abból elő villanó dzsidásokat pillantottunk meg. Ho, mögöttünk jönnek a kozákok! mondta anyám ilyetten. Mire kocsisunk kétszeres erővel csapkodál meg lovait? Kálnáig minden akadály nélkül értünk el. Itt azonban a garamvizén állott hídnak csak füstölgő robjaira bukkantunk. No, előttünk víz, mögöttünk a kozákok. Anyám az elsőtől nem félt úgy, mint az utolsótól, és így nekihajtottunk a folyamnak mely ez egyszer kedvezett. Enn városban csak egy éjjt töltöttünk, míg anyám egy régi étőm néhány száz forintot felvett. Nógrád és Hont összeszögelő határára jutottunk. Előttünk egy termékeny völgy, elfonjott, elsült virágaival. Balra a nagy felfelek a kanyargó országút. Jobbra a kígyódzó Ipoly folyó bokros partjaival, míg a völgyön túl két kisdet falucska tornyai látszanak ki a lombozatú kertek, s a lakott vidékek előpostái a kanadai jegenyék közül. E kis falucska történeti neveket visel, az egyik palánk, a másik drégei. Balánk névrokonához az utolsó forradalom napjaiból véres emlékek fűződnek. Drégei dicsőségéről pedig regéink, balladáink, s a falu fölött komoly méltósággal szerte tekintő barna robok tanúskodnak. Nagyoroszi is történetű nevezetességű áruló vargájáról. Hát az volt, hogy mitőn Ali sokáig ostromlá a Szondi György által hősileg védett várat. Egy nagyoroszi varga jelent meg előtte azon ajánlattal, hogy ő bizonyos jutalomért titkos utakon bevezeti az ellent a várba. Ha ezt megteszed, viszontzá a török vezér komolyan, annyi aranyat adok, Amennyi csak a befér. Allára esküszöm. Az áruló varga áll utakon, Csak ugyan bevezeti az ellen Drékely várába. Szondi elesett, S a vár török kézre került. A hős Ali csak ugyan megtartá ígéretét. Az áruló varga megkaptam méltó jutalmát. Ali lenyúzatta őt eleveden. A bőrét annyi arannyal tömeté meg, amennyi csak belefért. Hát véfagylaló igazság tétel, és mégis fölére a büntetés a bűnnel. Lovaink éppen az Ipoly hídján ügette keresztül, midőn a táj szemléletén él, az elmúlt idők eltragikus tragikus emlékei fölmerültek lelkemben. No de a régi idők vihara eltűnt előttem, midőn az orosziból alávezető országúton egyszerre fel gomolygó por felleget, s abból, mint egy fátyolon át elővillogó fegyvereket pillantok meg. – Az orosz megint nyakunkon van! – jegyzé meg anyám agodalmasan és a kocsisnak megállapodást parancsol. A tömeg a porfellegekből lassan kibontakozott, s az egy színű lovakról, s a teljes kanna alakú csákókról nem volt nehéz elismernem egy osztály huszárt, mely drígei fele bodult. Mint később értesültem, rekognosztizásra indultak ki, mint egy két óra múlva a legszebb rendben ismét visszamentek orosziba. Még láthattuk az orosz csapat minden mozdulatát, és mint az a kígyódzó úton fölfele haladt, midőn hátunk mögül egyszerre cifrábnál cifrább káromkodás hangjai üték meg füleinket. Egy pillanatban fordultunk vissza, és a látványnál anyámnak minden izgodalma, Eltűnt, és mosolyogni kezdett. Na de ez a jelenet méltán megérdemli a figyelmet. Egy négy lovas ellenséges muníciós szekeret egyetlen magyar huszár hajtott maga előtt. Habár a bakon egy, és az első gyeplős lovon szintén egy idős és jól felfegyverszett furvézer ült. A magyar huszár lehetett, mint egy ötven éves. Vörös nadrágja csaták hevében rongyokká vált, s arca, valamint dolmánya színét az azt belepő por miatt nem lehetett megkülönböztetni. A huszár pisztolyai tokban a kardja hüvejében nyugodott, s cifrak itt melyekkel a furvészereket gyorsabb hajtásra nógatta, csak akkor szakította meg egy-egy percre, midőnk kulacsából száraz torkát nedvesgette. Vagy mikor pipája rövid szárát a fogai közé dugta. <gül> meg nem állhattam, hogy meg ne szólítsam az öreget. Honnan jön bátyám?" kérdezém. Messze hődrő, vidék vidékérő. És hova megy? Klapkához iparkodom komáromba, mert hát ezt a kis port fogtam el a szábára, és ezzel a nehéz társzekére mutatott. Jaj, tudom, jó fog esni szegénynek, mert abban a ketrezben vagy bibe. Nagyon megfogyatkozhatott. Hát, ettől a két fegyveres embertől nem fél. A mély hagyja náluk a kardot. Hát az erdőbe farkasok lehetnek. Mivel védenék magukat, szegények? <hül> no, de most már csak ugyan ne menjen tovább, bátyám, mert bajba keveredhetnék. Intém őt tovább. Na no, csak... <hül> bajba? Kérdém mosolyogva s nagy baj szát pördörni kezdi. A lássa, ahol mennek az oroszok a hegynek fölfele, amíg elfoghatják. Ó, oh, nem félek én most már egész armádiától sem. Van elég puskaporom. Viszont a huszár büszkén, és ismét az elfogott muníciós szekérre mutatott. Na de hát. Egy maga, hát mi csinálhatna annyi ellenében? Bé, te? A pipám mindig ég, és azzal felgyújtom a puska port, ha valaki balondozni talál velem. jó is van közte elég. Na, de hát, akkor bátyámnak is vége. Hát, meghalok, igaz? Na, de győzök. És ezzel sarkantyúba kapta lovát, s új káromkodással buzdította sebesebb hajtásra a furvézereket. Alig léptettek ki az orosz huszárok a falu egyik végén, ő a másik végén már, ő a magyar huszár vonult be diadalmasan. eljutott -e a zsákmányával a klapkához szerencsésen, ezt a történetet föl nem jegyeztette. De ha nem, meg lehetünk róla győződve, hogy diadalmasan halt meg. A magyar huszár szavát megszokta tartani.